2. Strofă risipită. Eu niciodată nu pot fi de vină. Când plouă sau e cerul înnorat și mor pe straturi florile în grădină, să știi că numai tu ești vinovat.